Музиката твори човека Всички сме при пияното в големия салон на изгрева. Царува мълчание. Учителя свири. Отначало музиката е тиха, после става бурна и след това пак отихва и става тържествена. Учителя свири нещо съвсем ново, в което се долавя пътят на душата. Първите стъпки на възхода, мъчнотиите, противоречията, и най-после разрешението, приближаването до върховете на светлината и свободата. След това учителя почва да говори. Светът е създаден музикално. Без музика не може да се прояви животът. Хората изгубиха истинската музика, когато излязоха из рая. Музиката на източните народи е инволюционна, нисходяща а новата музика е еволюционна, възходяща. В природата всичко е музика. Има в света нещо толкова хубаво и велико, но хората не го знаят. Цялата природа пее. Има музика в тревите, в дърветата. Човек може да слуша музиката, която излиза от тях. Като минавам край цветята, слушам, че те пеят. И аз съм внимателен, седя и слушам. Глухият не чува, макар че наоколо всичко е музика. Всяко цвете има специална музика и даже разните части на едно цвете имат различна музика. Що музикантът отиде при растенията, когато цъфтят, ще чуе известна музика, а като отиде, когато плодовете зреят, ще чуе друга музика. Светлината е най-добрата певица. С музика тя слиза от небесните сфери. Един ден, когато ушите ви се отворят, ще чуете великата музика, която се разнася от единия край на света до другия и тогава ще разберете вътрешния смисъл на живота. Музиката има връзка с умствения свят. Тя трансформира енергиите на физическия и умствения свят. Музикантът трябва да бъде и поет. Той трябва да има много широка култура. Истинските музиканти, наричам ги гении на музиката, не се обезсърчават. Всеки човек има музикалност в себе си, но трябва да работи, за да я прояви. Оня, който иска да развие музикалността в себе си, трябва да дружи с гениите на музиката. Всички трябва да се научат да пеят, също и музикално да говорят. Говорът трябва да бъде цяла музика. Има музика механична, органична и психична. Механичната музика не може да направи това, което могат да направят органичната и психичната. Въпрос. Какво значение има музиката в живота? Като пеете или свирите на нивата, тя ще ви даде повече плод. Ако пеете, когато сеете нивите и когато те зреят, ще видите какви класове ще имате. В окултната музика има песни, които като изпеете, зверовете ще се спрът. В света на музиката няма болести. Има арии за болести. Като изпеете на болния три арии и той ще стане. Но колко ще трябва да работите, докато научите тия три арии? В бъдеще ще има музика за подобрение на тялото, на кръвообращението, на дробовете и прочие. Болен сте, ще се лекувате със съответната музика. Хората ги боли глава, понеже не пеят. Ако не пеете, ще дойде болестта. Хората пропадат, понеже не пеят. Музиката твори вътре в човека и организира материята. Като пее човек, всички клетки в него работят и се хармонизират. При болестта трептенията на човека са понижени. Музиката ги повишава. Въпрос. Каква е връзката на музиката с духовния живот на човека? Като пеете, строят се вашият ум и вашето сърце. Когато се обесърчите, можете да се тонирате с музика. Добрият живот е музика. Животът не е тежък, но вашите разбирания за живота са тежки. Като пеете, зимата, която е вътре във вас, ще се смени с пролет и лято. Музиката ще ви бъде като средство за лесни постижения и във висшите области на духа. Тя е мостът, връзка между висшите напреднали същества и човека. По този мост те ще дойдат и ще му помогнат. Ако не пее човек, не може да образува тая връзка. Една правилна мисъл е музикална. Трябва да се научим чрез музика да трансформираме енергиите си. Любовта е най-хубавата музика. Когато човек е сприхъв честолюбив, това се предава на тона. Когато пеете, издигнете съзнанието си в света на една велика реалност, в света на вечната красота. Една велика идея да изпълни вашето съзнание и тогава ще вложите нещо в тоновете. Не можете да пеете правилно, ако не мислите и не чувствате правилно. Не можете да пеете, ако не обичате някого. Има нужда от такива проводници, каквито са истинските музиканти. Трябва да влезе музикална енергия в света. Сега ще се проявят българските таланти в музиката. Това не е лесна работа. Трябва вдъхновение. Списание Житно Зърно 1942 г., книга 4.